«Покуштуєш, як сидіти на ній? Гей, гайдуки!» Закущів вибігло двоє дужих поляків, що були гайдуками біля Хорунжого. Він навмисне привів їх з собою, щоб силою захопити сьогодні прісю до себе. Та не встигли ті гайдуки підбігти до Галагана, як шляхтич уже впав на землю, простромлений в серце шаблею козака». Жахливий скрик вирвався з грудей Прісі. Вона зрозуміла, що загинуло її життя, бо загине тепер Микита. Скрикнули гайдуки і, вихопивши з піхов шаблі, почали наступати на Микиту. Три шаблі, перехрещуючись і б'ючись одна об одну, жалісно брещали, розкидаючи в темряву блискучі іскри своєї загартованої криці.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 бігли в голові самого Микити. «Прощай, голубко, – сказав він, притуливши до себе дружину. Я втечу і переховаюся в крутому байраці, а потім, потім сподівайся мене разом з Хмельницьким». Пріся хотіла щось говорити, обхопила чоловіка за шию, та так і замліла. «Схаминися, Прісю, бо обоє загинемо, – умовляв Микита дружину. Не вдавай серце в розпуку. Бог допоможе нам знову з'єднатися». Побачивши, що Пріся – не розплющи очей, він почав трусити її, щоб довести до притомності. Тим часом з вулиці почулися голоси. Поранений гайдук підняв цілу хругву уланів, і вони бігли до ливади. Небезпека зростала щомить. Хапаючись, Микита поніс Прісю на руках до кущів бузини, що росли зараз за межею сада. Тут нарешті вона розплющила очі і прочуняла. Прощай, мила, тікай до матері, та не жур себе, а сподівайся мене разом з восцею. Ще раз попрощався з дружиною Микита. Пріся почула любий голос і зрозуміла, що чоловікові треба скоріше рятуватись. Вона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 Проте він був певний, що поляки будуть його дганяти і найпильніше розшукувати, і через те, не спиняючись, пішов гаєм по розсю, щоб до світу дійти до крутого байраку. Околиці свого рідного міста Микита знав, як свою долоню, через те, не вважаючи на темряву, він йшов хутко, обминаючи розкидані по розсю хутори. Одійшовши пів милі від в бік стебліва, Козак наблизився до Росі, де знав Брід, і там знову перейшов на Корсунський бік річки. Тут на півмилі від берега лісу не було, і Микита, щоб не виявити себе, пішов балкою, обережно прислухаючись і ховаючись попід кручами. Скільки разів козакові вчувалося топотіння коней, і тоді він припадав вухом до землі і прислухався. Один раз топотіння коней почулося зовсім виразно і що далі блищило Микита опинився в небезпеці, але, на щастя, недалеко від нього над був терник, і козак вліз в саму середину кущів, не вважаючи на те, що гострі шпички терника рвали на ньому не тільки одежу, а й навіть саме тіло. Топотіння коней вже зовсім наблизилося і завмерло біля терника, вершники спинилися, і Микита почув розмову трьох поляків. «Де ж його поночі знайдеш?»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 Не чути стало тупотіння коней, Микита виліз з терника і пішов далі. Ніч була тепла, весняна, з неба безлічу ясних очей дивилися на козака веселі зірки, а назустріч йому повівав вітрець, обгортаючи його нічною вогкістю і пахищами весни. Все це нагадувало козакові його десятирічне життя по степах, і він почував себе під вільним небом, неначе в рідній хаті. Жваво йшов розбиваючи вітер своїми дужими грудями, і тільки неспокій за прісю не давав йому змоги бути цілком щасливим. Те, що він знову повинен був жити диким звірем, і на крихту не страхало його. Через годину після півночі Микита увійшов у ліс. Біленькі рясні берези неначе отбивали від от себе світло і допомагали козакові вишукувати стежки. Про те, що далі козак ішов лісом, то трудніше ставало йти, бо ліс перерізували крутобокі балки й рівчаки, що плуталися і перехрещувалися поміж собою, збігаючи до крутого байраку. Хоч як добре знав Микита крутий байрак, а проте і він заплутався б у гущавині і не потрапив би до нього, коли б не почало розвиднюватися. «Стій!» – несподівано почув Микита поперед себе голосний покрик і побачив, що крізь кущ наведені на нього дві рушниці. З несподіванки козак хопився було за пістоля, але враз спустив руку. «Якого дідька полохаєте людей?» – сказав він весело, розглядівши за кущем смушеві шапки та українські чумарки. «То це ти, Микито!» – почулися здивовані голоси, і з-за куща вийшло двоє молодих стеблівських порубків, добре відомих Алаганові, бо стеблів був від корсення не більше як за милю, і мало не всі корсенці знали стеблівців, а стеблівці – корсенців. Чи по волі, чи по неволі. Добрі молодці, все по волі ходять. Приятелі почоломкалися, почали розпитувати. Алган розказав про свою пригоду, що через неї мусив шукати притулку у крутому байраці. Стеблівські шпарубки розповіли, що вони тільки вартові, а що в байраці вже згуртувалася доброва тага стеблівців і навіть богославців, таких самих, як і Микита що через поляків мусили тікати до лісу. От тебе тільки нами бракувало, радіючи, що здивилися з Микитою, говорили Стеблівці. Ти над усіх козаків, козак, будеш нам за отамана. А з тимусі троє козаків пішли вниз Байраку до табору повстанців. На другий день, після того, як загинув од руки Галагана польський хорунжий, коронний гетьман Потоцький справляв Корсинському замку.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 Великій світлиці замку за кількома довгими столами сиділи опріч коронного гетьмана та сина його Стефана, ще польний гетьман Калиновський, полковники та вельможні пани Одживольський, Синявський, Бігановський, Чернецький, Сапіга, Друцький комісар Шемберг і багато більшої і меншої шляхти. Всі вони були одягнені в коштовні різнокольорові саєтові кунтуші – обтовані золотом та сріблом, і пишалися всякими окрасами золота та самоцвітів. Багато вже за столами було випито, доброго вина і старого меду, багато вигукувалося вже віватів, і за короля, і за славу Речі Посполитої, і за польське хоробре військо, і за панство, і паній та панянок. Тепер усі були вже на підпитку, і бенкет доходив до краю. Старий Потоцький хотів вже відпочити і блимав очима, але йому здалося, що попереду, ніж попрощатися, він повинен ще навчити свого сина, як керувати військовими справами, і він голосно звернувся до нього. «Сину мій, завтра ти поведеш хоробре польське військо на війну!» «Яка війна, тату?» – зразу перебив батька Стефан Потоцький. «Багато честі хлопам, щоб з ними воювати!» Слово гонору я й шаблі спіхви не витягну на цю наволоч, а розжену бунтарів канчуками. Хвильницького ж приведу до тебе на Аркані. Так, так, любий сину, ти говориш, як і годиться шляхтичеві. А проте знай, що українське повстання — це гідра. Одруваєш їй голову, а натомість виростає дві. Будь же обережним, і слухайся вельможного пана комісара. Він людина досвідчена в військових справах і буде давати тобі раду. Я ж свого боку не шкодую дати тобі найліпше військо. Не треба, батько, мені багато війська, скрикнув в запалі молодий Потоцький. Що менше буде в мене війська, то більше буде мені слави. Віват пану Стефанові, віват завзятому лицареві, загукали пани по всіх столах, піднімаючи свої келихи з вином. Старому гетьману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 Потоцький дуже не любив Калиновського і, взявши його слова за образу, знервовано вирвав свою руку. «Прошу, пана, доглядати себе та своєї пані, а не мене!» Калиновський враз спалахнув і вхопився за шаблю. «Як сміє, пан, зачіпати мою дружину!» А видва гетьмани, коронний та польний, сварилися по кілька разів на день. І до цього всі звикли. Почувши тепер їхню сварку, до Калиновського підбігли Одживольський та Бігановський, відтягли його набік, умовляючи пробачити старому, який до того ж на підпитку, Шемберг і Сапіга, підвели тим часом старого Потоцького під руки і повели його до покоїв. Заспокоєний Калиновський і всі останні пани посідали знову до столів і взялися хінчати свій бенкет. «Ей, хлопці, гукнув молодий Потоцький. «Тягніть з льохів все, що там маєте!» Прислужники забігали і по столах знову забрещали кухлі, а пани знову вітали пана Стефана, подаючи йому тим часом всяких порад. «Віват, пане Стефан, щасливий, єси, тебе чекає всесвітня слава! Найпільніше треба, щоб винищити всіх запорожців, бо поки вони існують, не буде нам спокійного життя на Україні!»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 Ми можемо мати їх цілі десятки, досить звеліти гайдукам привезти. Довго ще бенкетували пани, поки дехто заснув, схилившись до столу, а дехто, шукаючи постелі, зсунувся під стіл і там розпластався як рак. Ті, що були дужчі, порозходилися по своїх покоях, що були тут таки в замку. Молодий Потоцький був міцніший, забагатьох і пересидів мало не всіх, але нарешті підвівся і він щоб йти до своєї світлиці. Коли він минав двері, до нього наблизився молодий білявий панок Блясь. Блясь був з дрібної шляхти і пив та їв з ласки заможних панів. Він завжди придивлявся і прислухався до бажань вельможних магнатів і прислуговувався їм, щоб запобігти ласки. До Потоцького він наблизився, принижено вклоняючись, і промовив до нього стиха. Вельможний пан хотів побачити ту молодицю, що через неї вбито Хорунжу Аквіцінського, а чи не привести її до покоїв пана. А в голові Потоцького порвав хміль, і вигадка бляса йому сподобалася. «Цікаво, цікаво, справді приведи, подивлюся, що воно за диво», от він і пішов далі. Під той час у хаті цимбалюків вже давно було погашено світло, Усари десь добре нагостювалися і поснули рано. Ганна, збентежена вчорашнім випадком і неспокійно не тільки за Микиту, але й за Данила, бо йому вже час було вертатися з Черкас, плакала сьогодні весь день і не спала довго. А після півночі і її зморив сон. Не спала ще тільки одна пріся. Думки її линули туди, куди пішов її любий чоловік –